Igor Rendben, nevezenek gyenge szarnak, amiért megbocsátottam egy árulónak. Elhatároztam, történjék, bármi nem fogok megbocsátani Natasának. És ez az elhatározás mindaddig Szikla volt, amíg utánam nem jött, és meg nem mentette az életemet. Megint. Többször is lett volna alkalma megölni, mégsem tette. És a picsába is én szeretem azt a nőt. Minden lépésem megfontolt volt. Olyan sokszor helyeztem a szervezet érdekeit a sajátom elé. Most viszont csak magamra akarok gondolni. Fel akarok építeni egy olyan életet, amit mindig is akartam. Családot akarok és otthont. Igazából mindvégig erre vágytam. Tudom, hogy számomra Natasa a tökéletes nő. Minden tökéletlensége ellenére. Hiszen mi ketten egyek vagyunk. Jól a testvér? Jegor megszorítja a vállamat. Igen, erős és boldog családot akarok végre magam köré, és ugyanezt akarom Natasának is. Ugyanannyit szenvedett, mint mi. Csak közte és köztünk annyi a különbség, hogy mi itt voltunk egymásnak. Mellette viszont soha nem volt senki. Egy félős és védtelen kislány, akinek túl korán kellett felnőnie. De amíg mellettem van, soha nem lesz egyedül, és soha nem érhet hozzá senki. Felé fordulok. Azt akarom, hogy végre fogadd el a döntésemet. Fogadd el azt a nőt, aki boldoggá tud tenni engem, mert hosszú évek óta most valóban úgy érzem, hogy boldog vagyok. Tudod, hogy mindig azt kívántam neked, hogy találd meg az igazit? Tudom, Bólintok. Akkor gondolom, azt is tudod, hogy mindig a legjobbat akartam neked, még ha sokszor feleslegesnek érezted a pofázásomat akkor is. Tény, hogy nagyon sokszor beleütötted az orrodat az életembe. Jó Jókedvűen felnevetek és az öcsém is. Mire valók a testvérek, hanem erre? Dása? Tudod milyen, most is a konyhában sündülög ezt, Tuti. Hogy van? Hát, egyre nehezebben viseli a terhességet. Nem sokára megszületik a kislányod, és túl lesz rajta. Ő igen. És én? Mi van veled? Készíthetem majd a kibaszott ketrecet. Ketrecet? Nevetve kérdezek vissza. Hát persze, ha majd jön a sok kis taknyos. Mondjuk ö, látványosan elgondolkodik a nagykert előnye, ha ások egy mély gödröt, oda simán bedobálhatom őket. Ne legyél hülye megpaskolom az öcsém arcát. A lányod okos lesz. Az de ha jön egy jó képű faszkalap. Ugye nem felejted el, hogy még hátra van hat hét a születéséig. Dása átkarolja hátulról az öcsémet. Időben el kell kezdeni a felkészülést. Jegordása felé fordul, majd gyengéden megcsókolja, és végig simít a nő hatalmas pocakján. Ne légy, pöcs! A melkasába boxol. És hol van már az ünnepelt? Az órámra pillantok. Nem sokára megérkezik nyugalom. Mióta Natasa kialakította a saját kis birodalmát, azóta rengeteg időt töltött. Továbbra is ő viszi a klub ügyeit, de mellette a saját álmaiért küzd. Amiért tisztelem és felnézek rá. Nem könnyű felkapaszkodni onnan, ahova került. Igazából nem is élt. Csak a halált ismerte. A vérontást. De mától ez megváltozik. Élő lesz. Elevenebb, mint valaha. És csak az enyém. És a szülők kérdezi izgatottan Dása. Ők majd egy órával később érkeznek. Biztos akartam lenni benne, hogy mindenki itt lesz a nagy bejelentéskor. Azért most jó sokszar ki fog borulni a Biliből. Jegor elhúzza a száját. Remélem jól fog elsülni a nagy család egyesítés. Bíz bennem. Habár úgy tűnik én bízom benne, hogy senki sem fog hanyat homlok menekülni a birtokról, Ugyanakkor tartok tőle, hogy nem úgy fognak reagálni a jelenlévők, ahogy kellene. Megjött. Dása izgatottan felsikolt. Örülök, hogy a lányok között rendeződött a nézeteltérés. Igaz, hosszú heteknek kellett eltelnie, mire mindketten letették a fegyvert, és végre meg tudták beszélni a dolgokat. Dása kitartott a saját sértettsége mellett nagyon sokáig. Tulajdonképpen megértettem a haragját. Hiszen ő is úgy érezte, elárulták. De kész szerencse, hogy Natasai ilyen kitartó, és persze dása sem haragtartó. Jegor elmondta, hogy sokszor emlegette Natasát, hogy szereti és hiányzik neki, mert dása ilyen. Ő köztünk a csupaszív villámárító. Nem tagadom, az első napok nehezek voltak számomra is, és talán nem csak a napok, hanem a hetek is, hiszen hazudnék, ha azt mondanám, nem jutott eszembe az árulása. Hogy nem jutottak eszembe olyan emlékképek, amiknek nem kellett volna. De tény, hogy míg élek, nem felejtem el azt a pillanatot, amikor fegyvert fogott rám. Amikor ott állt fölöttem akár egy sötét végzet. A végzetem. A lelkem másik darabja. Ahogy kinyílik az ajtó és belép natasa, énekelni kezdünk. Vagy legalábbis dása biztosan. Én szótlanul állok és nézem őt, ahogy megilletődve áll az ajtóban. Miután kiderült, hogy kicsoda ő valójában, kiderítettem róla és a múltjáról mindent, amit csak tudtam. Így most már tudom, hogy mikor van a születésnapja, mi az igazi neve, mi a kedvenc színe és mi a kedvenc kajája. Tulajdonképpen mindent tudok róla, amit tudnom kell. Számomra mindvégig egy dolog volt fontos, mégpedig az, hogy szeretem. És ez nekem bőven elég volt ahhoz, hogy küzdjek érte, hogy küzdjek kettőnkért. Natasa ugyanezt tette, és ugyanezt teszi minden egyes nap, amikor felkel, amikor megcsókol, amikor átörel, mert szeretve lenni jó. Akár elfogadja ezt egy magamfajta, akár nem, a szerelem ellen még mi sem harcolhatunk. E fölött soha nem uralkodhatunk, és soha nem fogjuk tudni elpusztítani. Köszönöm, meghatottam bejjebb lép. Először engem üdvözöl egy rövid, de annál szenvedélyesebb csókkal, majd megpuszi dását és végül jegort is. Tudom, az öcsémnek több időre van szüksége. Az a helyzet, hogy ő ilyen téren bizony keményebb dió, mint én. De mindketten tudjuk, hogy az én boldogságom az ővé is, és az ő boldogsága az enyém. Elfogadta, hogy számomra natasa a minden. Az a bizonyos menedék, ahová minden nap hazatérhetek. Nem kellett volna ekkora felhajtás, körbenéz a feldészített nappaliban. Dása nem spórolt semmivel. Lufik, színes szalagok, kaja és torta. Meg sem merem kérdezni, honnan tudtad, hogy ma van a születésnapom. Kinyomoztam. A derekára csúsztatom a kezemet és közelebb húzom magamhoz. És mit sikerült még kideríteni? Mit tudsz rólam? Mindent. Na, gyertek, gyertek, vágjuk fel a tortát! Mindenki számára teljesen nyilvánvaló, hogy te akarod az első szeletet. Jegor a fenekére csap. Nem én, hanem a lányod, aki miatt lassan már akkora leszek, mint egy orosz tank. Dása felnevet közben a pocakját simogatja. Ezek életed legszebb hónapjai. Natasa elérzékenyül. Tudom, hogy hiányzik neki Irina. Ugyanakkor megértem, miért hozta meg ezt a döntést. Nincs még egy jól felépített élete, Nincs meg az a biztonság, amit nyújtani tudna a kislányának, de dolgozunk rajta, mert egy napon biztos, hogy magunkhoz leszük. Azt hittem, sok időbe telik majd elfogadni, hogy nem csak Natasa jár a csomagban, hanem egy kislány is. Viszont az az igazság, hogy könnyebben elfogadtam, mint hittem, hiszen az a kislány semmiről sem tehet, ahogy Natasa sem. Mindketten egy aljas és alattomos szervezet áldozatai. De egy napon minden a helyére kerül. És Irina helye mellettünk van. Miután telehettük magunkat tortával, Dása átadja a Natasának szánt ajándékot. Túlzásba vittétek ezt a szüli napos dolgot. Natasa izgatottan kinyitja a csomagot. Ez. Dására pillant. Fekete füzet, gyönyörű madártól díszítéssel a hátulján, és egy fekete hollóval. Dása ajándéka teli találat, mert a számára nagyon fontos a holló, és nem csak mint szimbólum, hanem mint élőlény is. Éppen ezért remélem örülni fog az én ajándékomnak is. Füzetéstól, amiben amibe klasszabb dalszövegeket tudsz majd írni. Pár héttel ezelőtt még a pokolba kívántál, és most? Azért, mert haragudtam rád. Féltettem a családomat, a gyermekemet, a szerelmemet. Dása jegorra pillant, majd újra Natasára. De már nem haragszom, megöleli. Jó erősen, hogy Natasa érezze, Dása valóban elengedte a múlt fájós sérelmeit. Tudtam, hogy így lesz, mert Dása nem haragtartó ember. Ahogy azt is tudom, hogy szereti Natasát. Köszönöm. Natasa leteszi a füzetet, majd az öcsémre pillant. Tőlem ne várja ajándékot. Ezt is én fizettem. Dására néz, a ismét vállon bokszolja. ha nem hagyod abba a verekedést, feljelentelek súlyos testi sértésért. Aha, én meg jól fejbe verlek, amiért ilyen nagyokos vagy. Jegor és Dása ehhez hasonló évődései mindig mosolyt csalnak az arcomra. Ez volt az egyik dolog, ami rettenetesen hiányzott. Mert ők ketten az életem részei, És hamarosan már hárman lesznek. Három ember, akit magamon, Natasán És Irinán kívül meg kell védenem az életem árán is. Összeölelkezünk Natasával, És mosolyogva nézzük őket. Talán örültél volna, Ha Irina is itt van a születésnapodon. Jobb ez így. Nem akarom összezavarni. Majd, ha minden rendeződik körülöttem. Megmutatod, mit kaptam tőled? Kíváncsian felém fordul. Igen. Marokra fogom a kezét, és kimegyünk. Hova megyünk? Natas a hangja izgatottan cseng, ami akaratlanul is csal az arcomra. Á, ismerem ezt az arckifejezést. Mondd el, mit mutatsz nekem. Ezt. Megállunk a legnagyobb fa előtt, ami a birtokomon van. Egy fa. Ott fent, a magasba mutatok. Az egy kalitka. Mi van benne? Elengedi a kezemet és közelebb lép. Felmászik az alsó ágra, majd leül rá. Igor, ez egy holló? Csillog a szeme, ahogy rám néz. Tudom, hogy elveszítetted az elsőt. Gondoltam, örülnél egynek. Még olyan kicsi. Lesz időd megtanítani. Leugrik a fáról, majd ahogy elém lép, azonnal szájon csókol. Édes, puha és követelőző. Akár csak Odin, suttogja. Odin? Igen, neki is volt két hollója. Az egyik Hugin, ő volt az emlékezet. A másik Munin, ő volt az értelem. Hugin és Munin a kilenc világon keresztül repülve, bármit láttak, eljuttatták Odinhoz. A vállára ültek és a fülébe suttogták. Ahol a hollók megjelentek, ott megjelent a háború istene is, nyomában két farkassal. Geri és Freki. Geri volt a kabzsi, Freki a mohó. Hűségesen követték urokat akár a kutyák. Szóval Isten lennék. Pimas mosolyra görbül a szám. Kíváncsi lennék, hogy az én hollóm mit suttog a fülembe. Natasa közelebb hajol hozzám. Meleg lehelete círógatja a nyakamat. Szeretlek. Elhúzódik tőlem és a szemembe néz. Mi a válaszod? A derekára csúsztatom a kezemet. Szeretlek. Újabb szenvedélyes csók, majd visszamegyünk a házba. Hiszen a meglepetések sora még nem ért véget. Ráérünk még kettesben ünnepelni. Remélem nem fogsz haragudni, de készültem még valamivel. Iszogatás közben észreveszem, hogy begurul a ház elé egy autó. Mégis mivel? Natasa gyanakvóan néz rám. Mindjárt megtudod kopognak. Az ajtóhoz lépek és kinyitom. Mi? Jöjjenek csak be. Még jobban kinyitom az ajtót, amin félvelébe egy férfi és egy mosolygós arcú nő, és egy lány, aki hasonlít valakire, akit nagyon szeretek. Becsukom az ajtót, majd Natasa felé fordulok. Igor, kik ők? Natasa mindig kemény és határozott. Most viszont látom rajta, hogy fél. Hallom a hangján, hogy remeg. Több mint húsz év telt el azóta az este óta. Ők a te családod. A férfi és a nő folyamatosan Natasát méregeti. A fiatal lány, Natasa húga, könnyes szemmel áll a szülei mögött. Mindenki számára felfoghatatlan, ami most történik. Natasa szülei azt hitték, hogy elveszítették a kislányokat a balesetben. Natasa pedig úgy hitte, hogy a szülei meghaltak. Mint utólag kiderült, a kórház bizony vastagon benne volt ebben a dologban. Beadták a szülőknek, hogy natasa a teste, a felismerhetetlenségi groncsolódott. Nem kell mondanom, hogy az anyja totál kikészült. A kórház hamvasztást javasolt a családnak, és ők elfogadták. Persze, hogy elhiszen össze voltak zavarodva. Gyászoltak. Küzdöttek a mélységes fájdalommal. Nem tudták feldolgozni a kis natasa elvesztését. Így végül beleegyeztek. Viszont nem natas a hamvait kapták meg, csak egy marék hamut. Kibaszott jól meg volt szervezve minden. A gárda részben így toborzott gyerekeket. Elrendezték, hogy halottnak higgyék őket, majd végül minden nyomot eltüntettek, és a gyermekeket elnyelte a sötétség. Ki tudja, hány ehhez hasonló hely működik nem csak az országban, hanem az egész világon. A maffia sem az irgalmasok és tiszta lelkűek rendje, hiszen a kezünk alatt fut prostitúció, szervkereskedelem, virágzik a pornóipar. Csupa olyan tevékenység, ahol kihasználják az embereket. Ezért is döntöttem úgy, ha mindent elrendeztem magam körül, mindannyian új életet kezdünk. Habár azt a sok szarságot nem tudom semmivé tenni, amit elkövettem, azért bízom benne, hogy az égiek még nekem is tartogatnak néhány boldog évet és ezekben az években arra fogok törekedni, hogy jóvá tegyem mindazt a sok rosszat, amit elkövettem. Ezt nem teheted velem? Natasa szemében kövérköncseppek ülnek. Natasa! Az anyukája tesz felé néhány lépést. Mi vagyunk a családod, legalábbis egy pillanatra rám néz a vékony nő. Ez a férfi ezt állítja. És minden, amit mondtam maguknak igaz. Mert ez a lány, Natasa mellé állok és átkarolom, ez a lánya maguk lánya. Natasa, dühösen néz fel rám. Talán most gyűlöl ezért a húzásomért, de tudom, hogy egy napon majd meg fogja köszönni. Azt mondtad, új életet akarsz kezdeni. Az új életed alapköve az, ha visszatalálsz a családodhoz. Mert hidd el, az igazi erő mindig is abban rejlett. Natasa, tesz egy lépést a családja felé. Közben én leveszem róla a kezem. A hátam mögött hallom, hogy dása szipog. Valóban megható ez a pillanat. Növekvő kis fenyő palánta valahol az erdőben. Natasa anyukája énekelni kezd, Mire Natasa hirtelen megtorpan. Örökzöld volt és gyönyörű, A vidámsága mindig jó volt. A nő tovább folytatja a dalt, Majd elindul Natasa felé. Egy altatódalt énekeltek, kavargó hóvihar által. Mire elér hozzá, az utolsó sorokat már együtt éneklik. A fagy soha nem bántotta a fenyőt, mert melegen le volt takarva. Natasa félve az anyja felé nyúl, végig simít hosszú haján, majd a válla mögé igazítja. Az emlékeimben él egy nő, akinek nincs arca de a hangja pontosan olyan, mint a tiéd. És az élemlékeimben él egy kislány, aki énekelve táncolt a hóviharban, és közben körbe-körbe pörgött hópejheket kergetve. Anya! Natasa hangja elcsuklik. Emlékszik. Sznyegurocska! Az anyukája szorosan magához öleli Natasát, majd végül csatlakozik az apukája és a húga is. Natasám! Az én erős natasám, az én gyönyörű fekete hollóm, aki most tanul megrepülni, és én végig ott voltam mellette.